Udruženje za odgoj i edukaciju Bejan nudi sljedeće aktivnosti za žene svih uzrasnih dobi. Sufara, uvod u koransku pismu. Teđvid, pravilno učenje Korana, učenje na pamet 30. i 29. džuza, učenje na pamet 28., 27. i 26. džuza. Hivs, učenje na pamet ostalih džuzeva uz aktivno ponavljanje naučeno.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 Učenje sura na pamet kao jednomjesečne radionce koji će obuhvatati kreativne sadržaje. Dopuska nastava iz školskih prijedmeta, čuvanje djeci od 1 do 9 godina u toku aktivnosti udruženja uz igru, edukativno-vjersku nastavu jednomjesečne radionce. Porodično savjetovalište, to jest konsultacije sa stručnim osobama vezane za nedomice i poteškoće u komunikaciji sa djecom, suprožnikom,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 osjetiti ljepotu slušanja posljednje objave Korana veličanstvenog i sami naučiti i pravilno zgovarati njegove ajete ono što znaju utvrditi i još novog naučiti biti dio bogatog kulturno-edukativnog sadržaja kroz stručna predavanja naučne tribine, druženja, seminare, tečaje, izlete i putovanja kroz igru i zabav u samorodno opromljenoj graonci prošli svojim najmilijim ljepote islamskog odgoja. Zbog svega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 061 570 197. Ostalim danima i 061 434 879. Ostalim danima. Hvala na povjerenju. Udruženje za odgoj i edukaciju Bejan. Wa salatu wa salamu ala ašefil anbija mursalin, wa mursalin sejidina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in ena ba'd. E, dragi poštane sestre, assalamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E, drago mi je što mogu večeras da vam se obratim i kada mi je ponuđeno da držim e, predavanje u školi Kur'anu takozvanoj rozvoj kući, malo sam razmišljao na koju temu bi mogao da progovorim upravo na ovo mjesto, na mjesto gdje se Allah subhanahu wa ta'ala veliča i na mjesto gdje se izučava Allahova knjiga. Pa sam vidio da je možda adekvatno da progovorim nešto o ibadetu. Tako da ćemo večera spomenuti par riječi, par primjera na koji način da dođemo do ispravnog i do kod Allaha prihvaćenog ibadeta. Budemo li željeli da nađemo adekvatnu definiciju ibadeta, nalazimo da je šehhul islamim tejmije, rahmehullah, dao najpotpunu definiciju za to i nije ni čudo s obzirom da je šehhul islamim tejmije poznat po svojoj, svom dobrom znanju i po mogućnosti da se dobro izrazi. Tako da on kaže da je ibadet pokornost Allahu sa izvršavanjem onoga što je naredio na jezicima svojih poslanika. Kaže da je ibadet pokvornost Allahu sa izvršavanjem onoga što je naredio na jezicima svojih poslanika. Na drugom mjestu, šehrul Islam definiše ibadet i to je inače uđbenicima osnovna definicija ibadeta. Pa on kaže da je to ismun džami'un likud lima yuhibbu Allahu erba min akvali wal a'mal vahiretene ubatine. Kaže da je ibadet cijelokupni naziv za sve ono što Allah voli i sa čim je zadovoljan od riječi ili djela, javnih ili tajnih. Na osnovu evo, ove dvije definicije možemo zaključiti da postoji dva uslova da bi ibadet bio primljen to je ono što je svjesna muslimanska omladina i to je što su današnji muslimani, alhamdulillah, alhamdulillah, svjesni da mora biti narađeno od strane poslanika, odnosno prenešeno na narod od gospodara svjetova preko poslanika, to jest mora biti u skladu sa Kur'anom i Sunnetom. I drugo je da mora biti urađeno iskreno radi Allaha, iskreno, iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što ugrožava iskreno učinjen i i mi bi se ovdje upravo tretirali na ovaj drugi uslova, to je iskrenosta. Ono što bi moglo da i ugrozi iskrenost jeste pretvaranje Pretvaranje na arapskom er RIA Šeheh Mohamed ibn Salih u komentaru uh, koji je dao na knjigu Kitabu Tevahid spominje neke od kategorije pretvaranja, neke od kategorije RIA pa kaže da ima dvije vrste RIA u osnovi U osnovi postoje dvije vrste rija, a sada ćemo vidjeti neke podgrane. Pa kaže da je prva vrsta rija koja se nalazi u osnovi i bade. To jest kada čovjek u samom startu ne nanije stvar i ne odluči da je radi radi Allaha, wa nego odluči da je radi radi ljudi. I ovo je jako opasno. Jako opasno i ubraja se od jednog vrsta širka. Da čovjek posvjeti i bade nekom drugom, nekom drugom, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Primjera za takve ibadete je svaki ibadet, svako djelo kojim se približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali ne želimo time Allahovo zadovoljstvo spadu u ovu vrstu ibadeta. Tako u tom kontekstu uzvišeni Allah je rekao u hadisu il kuciju koju prenosi naš poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. Kaže gospodar svjetova ja sam najnepotrebniji da mi se drug pripiše. U smislu da je gospodar svjetova neovisan od bilo koga. I najnepotrebnije je bilo kakve pomoći bilo kakvog sudruga. Pa onaj koju radi dijelo i njemu mi pripiše drugoga, ostavljam ga zajedno sa tim kome me je pripisao. Kome me je to dijelo, dijelo prepisao. Ukoliko budemo uradili neko dijelo radi ljudi, gospodar svjetova će nas ostaviti tim ljudima. Obavili mu neko dijelo radi novca, bit nam tokom kompletna nagrada taj novac koji budemo dobili a tukog gospodara svjetova niti ćemo imati zaštitu niti ćemo imati nagradu na ahiretu druga vrsta pretvaranja odnosno rija jeste dijelo koje počinje radi Allaha subhanahu wa ta'ala ali se tokom činjenja tog dijela pojavi rija i ovo se često javlja ovo se često javlja na primjer čovjek počne klanjati namaz i na prvom rekiatu u nema nikoga u prostoriji gdje klanja osoba nema nikoga. I prvi rekat, naravno je s obzirom da je početak namaza nije bilo radi nikog prisutnog, inšalatala radi allaha. U tome tokom drugog rekata se pojavi neko. I tu čovjeku može prići šeitan da uljepšava namaz, da počne razmišljati o onome koji je ušao, kakav će dojam ostaviti na njega. Praktično za naš slučaj može se reći osoba koja primijeti kod sebe znanje I primijeti da nije dovodno pridodala pažnje Allahove knjizi i želi da izučava Allah knjigu, da uči Allah knjigu na pamet. Krene u neko od halki, ali tokom tih halki pokuša vremenom da zadivi nekog od prisutnih. Pokuša nekog od prisutnih da zadivi. Šta se može desiti u takvoj situaciji? Znači, to je druga vrsta rija, da se tokom i badeta pojavi, pojavi pretvaranje. Kaže šeji Mahabin Salih el-Uthejmin Da ovdje postoje dvije pod situacije. Prva je da čovjek odbjeri ja. Kada primijeti da mu je šetan prišao po ovom pitanju, da razmišljao razmišlja o Allahu subhanahu wa ta'ala, da razmišlja u osnovi svog ibadeta, da kaže ja sam ovdje došla, došao, da obožavam Allahu subhanahu wa ta'ala, da klanjam Allahu subhanahu wa ta'ala, da učim Allahu u knjigu. Nisam došao da bi mi ljudi rekli hvala, niti da bi zadivio ljude i vrati se na tu prvobitnu osnovu. I takav ibadet će biti primljen i neće mu ništa škoditi. Čak šta više, može imati nagradu zbog te borbe koje je sam sa sobom. Druga podgrupa jeste da čovjek ne uspije odagnati. Počne raditi ibadet radi Allaha promjeni mu se nijet i na, tom i na tom nijetu ustraje. Da li to dijelo biva ništavno? Ili ne ima jedno ovdje začko pitanje koje trebamo objasniti. Moramo posmatrati ta ibadet koji obavljao, da li je, se može posmatrati parcijalno ili je u jednoj u jednoj kategoriji sve kao jedan ibadet. Na primjer namaz je jedan ibadet od uh, takbira do salama. Ne može se reći prvi rekat je priznat, drugi rekat nije ukoliko ne odagna rijat tokom do kraja namaza, takav ibadet u potkonoosti Odbačen. Međutim, sadaka ili učenje Kur'ana. Ili učenje Kur'ana. Čovjek je naučio par džuzeva, par sura, par ajeta. Radi Allahov subhanahu ta'ala lica. Želeći tim Allahov za Kasnije počnemo se javljati želja da se dokaže pred drugima. Ona je prvi dio ibadeta, inša ta Allah ta'ala, privljen kod Allahov subhanahu ta'ala. Međutim, oni ajete koji je učio radi ljudi, oni neće biti priznati, neće biti primljeni i čak šta više sa sobom mogu nositi nositi kaznu. I to su sada te dvije, dvije kategorije, znači na početku i badeta, tokim i badeta, ukoliko odagnamo i ne odagnamo i ukoliko ne odagnamo, sve zavisi da li se taj i badet može posmatrati parcijalno ili ne. Isti primjer za takav i badet, udjeljivanje sadake. Ukoliko udjelimo čovjeku pet maraka, kada smo sami ili u Sergiju neku gdje se sakuplja novac za hajib ubacimo određenu svotu novca pa kasnije neko najedje a mi želimo i njemu da se pokažemo ubacimo novi novi novac novu svotu, prvi, prva svota inšalatala kod Allah je priznata međutim druga nije sada nas interesira na koji način liječi ti liječi pretvaranje na koji način liječi ti pretvaranje islamski učenjaci navode više načina na koji se liječi rija prvo i osnovno vidjećete za sve bolesti Prva i osnovna lijek jeste traženje pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala da se postigne iskrenost i da se sačuvamo od pretvaranja. I za svaku bolest, za svaku bolest koju gospodar svjetova dao čovjeku, prvi lijek je traženje pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ukoliko ne bude gospodar svjetova nam pomogao da se toga sačuvamo, sigurno mi nećemo sami uspjeti toga toga da se odreknemo. U tom kontekstu nalazimo da je u suri Ibrahim 35. aetu Ibrahima a.s. koji je uradio dijelo kojemu je naređeno, a naređeno mu je bilo da napravi kiabu. Naređeno dijelo, on tu nije izbora. Kada je uradio i završio tu naredbu, obratio se gospodaru svjetova i kaže mu prijevodu značanja i sačao je mene i sinove moje da se ku klanjamo. Ibrahim Ibrahima alihissalam koji je otac Mubehida od poslanika koji je poznat po Teohidu i koji je izgradio Kiabu radi Teohida da radi veličanja jednog Allaha subhanahu wa ta'ala sa titulom takvom ne Mubehida nego otac Mubehida ipak nije bio siguran i znao je ukoliko bude prepušten sam sebi da neće uspiti tako je molio gospodara svjetova kaže i sačuvaj mene i sinove moje da su ku klanjamo u tom kontekstu Allahu Poshanik s.a.v. nas je podučio dobi u kojem on redovno učio i kaže Allahume inna naudhu bi ke enušrike bi ki še'em na'lemuhu wa nastagfiru ke lima la na'lemuhu kaže gospodaru našu utječimo ti se da ti nekoga kao druga pripišemo a svjesni smo toga a od tebe oprosta tražimo za ono što ne svjesno uradimo za ono, i to je upravo taj skriveni širko noso to je taj rija u trenucima kada uljepšavamo ibadet a nismo toga svjesni da ovom domom Allaha subhanu wa ta'ala molimo da nam oprosti. Drugi način liječenja od rija jeste upoznavanjem sa problematikom pretvaranja, sa problematikom rija samom. I to je, znanje je lijek također za sve bolesti. Kada se upoznamo sa određenom bolesti, kada saznamo njene simptome i gdje oni vode i samim tim kada upozoravamo na određenu pojavu, već su šanse da se te pojave klonimo tako da mi večerašnjim, recimo, spominjenjem Rija o njene opasnosti, šta ona znači koliko je opasna na koji način da se liječimo već smo napravili jedan korak da skrenemo pažnju na ljudska srca i na naše naša razmišljanja po ovom pitanju zatim jedan od načina liječenje od Rijaja jest to osvrtanje na dunjalučke posljedice Rijaja koje su to posljedice, dunjalučke posljedice pretvaranja u ovom kontekstu nalazimo da je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu poslao pismo Ebu Musawu el -Ašariu. I to pismo je zabilježeno kod Darakutnje i kod Bejheqija. Prenosi se da je u njemu Omer ibn Khattab rekao onaj koji se okiti onim što nije pri njemu uzvišen Allah će ga učiniti prezvenim, mrskim u ljudskim srcima. Ukoliko se čovjek okiti nečim što nije pri njemu gospodar svjetova će ga učiniti mrskim u srcima ljudi, upravo preko te stvari. I pogledajte Omer ibn Khattab. Imam su i oti spominje 20 primjera kada je Omer ibn Khattab pretekao objavu sa svojim stanomištem. Savjetovo je nešto oposlanike, bio je nekog stava, međutim, ali oposlanik to nije poduzimo zato što još uvijek nije došla objava. Na 20 takvih slučajeva potvrdilo se Omerovo mišljenje. Ovo firasa, tolj mu'min se zove ova pojava, El firasa, i o tome su govorili islamski učenjaci, pogotovo ibn Qaim, insha'alatale, ja se nadam da ćemo nekad nešto više o tome ili napisati ili progovoriti. I to je ono što čovjek mu'min posjeduje, što čovjek mu'min posjeduje jasne stvari koje su kao sunce po bijela dana. Za mnoge naše sugrađane nešto što oni ne mogu da razumiju i da shvate nikako. Pisanje mnogih medija, koji vjernici lahko prepoznaju laži, mnogi naši sugrađani se lako upečaju na to. Ipak, znači ta firasa postoji kod svakog vjernika. Sada je to vezano za tvije stvari. Prvo je bogobojaznost, a drugo je samoznanje. Koliko čovjek posjeduje i koliko čovjek posjeduje znanja, toliko može imati ove pronicljivosti vjerničke, ove pronicljivosti vjerničke. Vidimo Omer ibn Khatab 20 puta, 20 puta je pretekao objavu sa svojim stanoištem. I ovaj čovjek došao je jednog zaključka, život ga je nešto Znači, ovo je ono što je on došao do njegov zaključa. Kaže, onaj ko se okiti onom što nije pri njemu, uzvišeno Allah će ga učiniti prezrenim, mrskim u očima ljudi, u srcima ljudi. Ibn Haim se osvrnu u ovu izjavu od Omer Ibn Hataba pa objašnjava da gospodar svjetova uvijek nagrađuje po onome što je u prsina, prsima čovjeka. Ti si se okitio nečemu. Mašala, imaš Hidžab imaš nikab, učiš Kur'an musliman klanja namaz propisno se oblači, ima objelježje sunneta na sebi, znači sve to može da, da obmorna čovjeka nakrekava takvu situaciju imamo kod imama Ebu Hanife kada mu se pojavio čovjek koji je bio izvjetno lijepog izgleda bio je otmjeno obučen i otmjeno izgledao tako da je odavao sliku da je odučenih ljudi pa Ebu Hanife cijelom, tokom cijelog predavanja ga je bilo da ispruži noge pred njim nego je svo vrijeme sjedi kao, kao na teših udu pa su mu noge utrnule nakraj predavanja kada su počela pitanja kada je ovaj čovjek koji je lijepo izgledao postavio pitanje koje nema veze sa razumom onda Ebu Hanife izjavio sada da Ebu Hanife može da ispruži noge kao ne zaslužuješ da ja budem da se ustručavam o tebe načinom sjedenja znači izgled može da zavara čovjeka ali gospodar svijetovaće nas nagraditi po našoj unutrini I mi vidimo mnoge koji su imali, imali obelježje sunneta, bilo o riječu muškarcima ali o ženama, koji su imali hijab i nikab i danas i nemu uopšte u džami, niti, niti ima u vjerničkim skupinama, u vjerničkim krugovima. Ipak je na posljedku izašlo ono što je bila nutrina. I ovo je stvar za koju ne trebamo mi kritikovati druge. Moramo se pribojavati za sebe, moramo se pribojavati za sebe i moramo uvijek analizirati da li je ona stvar sa kojom smo se okitili stvarno naša nutrina ili ne. Naravno, bez rutine se ne može postići suština. Bez rutine se ne može postići suština osoba koja kaže ja čvrsto vjerujem o Allaha i pokoravam joj se, ali nisam pokrivena. Nećemo negirati da nije pokorna i da ne vjeruje o Allaha. Ali jasno njen život pokazuje nešto drugo. Tražićemo ćemo da usaglasi, da i uskladi svoju vanjštinu sa svojom nutrinom. Tražićemo da njena vanština bude u saglasnosti sa, sa nutrinom. Također, ukoliko osoba ima obilježja islama na sebi i u svojoj garderobi, međutim, ponaša se onako kako nedoliko je muslimanki ili muslimanu, tražit da popravi, popravi to stanje. Tako da stvar nutrine i, i forme, suštine i forme ide uporedo, ne možemo govoriti e, o jednome zanemarujući drugog, jer to su ti pokazatelji, pokazatelji bogobojaznosti tako im komentariše da u stvari gospodar svjetova nagrađuje po unutrini, po onome što u našim srcima pa ukoliko se okitio s nečim što nije tvoja unutrina gospodar svetova će pokazati što je, je to što je kod tebe to su ti dunjalučke posljedice rija, na dunjaluku ku Omer ibn Hatab zaključuje da će taj čovjek biti prezven bit ćeš omalovažen u srcima ljudi takvu predaju konkretno nalazimo kod imama odnosno kod historičara Esmaija koji je zabilježio primjer beduina koji je klanjao namaz inače za beduine je poznato da nisu nisu obavljali ibadete onako kako treba u namjanju ruku često su žurili svojimi ibadetima međutim ovo ovaj je beduin izuzetno fino klanjao smireno pa je to izazvalo simpatije kod ljudi koji su bili u međudu i prokomentarisali su tokom njegovog namaza govorili su mašala pogleda kako ovaj fino klanja Kažu se da je on prekino namaz da bi da bi im saopštio kaže ja danas inače i postim. Ja danas i postim postim. Ovaj beduin koji u trenutku svojim lijepim i badatom izazvao pažnju i poštovanje kod ljudi. Pogledajte šta se dešava kad izađe ono što je ipak nutrina. Kako je pao u očima u očima ljudi da prekine namaz kako bi im se pofalio kako bi im se pohvalio da on da on uh, u stvari i posti kako bi mu propao nažalost i drugi i drugi ibadat jer sigurno nije bio radi Allaha, čim je želio da od ljudi o tome saznaju. Suprotno tome bilježimo upravo bilježi se upravo slučaj sa Omerom ibn U Uprotu suprotno o tome, spomini se da je jedne prilike držao hutbu dok je bio halifa, pa je ostao bez abdesta. Pogledao je ljude sa sa minbera i rekao im je vagao sam između sti da od vas i straha od Allaha pa mi je prevagao straha od Allaha, znajte da je Omer izgubio abdest i sada ću sići da se abdestina. Ipak je to jedna situacija kad se čovjek ne osjeća prijatno. To je jedna neprijatelstva koja se može desiti. Sada ću sekundu, je samo mu je prošla misla kroz glavu, došlo je do zaključka ja objasniti ljudima šta je, objasnuje i si šao. Da li je to umanjilo mjesto Omera u očima ljudi? I da danas mi spominjemo taj primjer kao primjer bogobojaznosti, kao primjer bogobojaznosti, jer je prevagnula bogobojaznost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Malo ću da se obrukam pred pre ljudima i pak je to jedna fiziološka normalna potreba. Ja protiv toga ne mogu ništa. Sistiće ovdje, stići ćemo se vratićemo, nastavićemo, napravi nastavićemo džumu. Nastavićemo hutbu. Tako da takve stvari ne mogu da umolovaže, ne mogu da umolovaže čovjeka nikada. Pored toga što ima ružnu posljedicu dunjalučku a, pretvaranje, pretvaranje tako ima i ružnu posljedicu ahiretsku, pogotovo, pogotovo ahiretsku. A, vama je dobro poznat hadis koji prinose buhurere radijallahu ta'ala anhu, o trojici ljudi s kojima će biti potpanje žahenemska vatra, to su tri najbolje titile u umetu. Da je čovjek muđahid, da je čovjek alim i da je čovjek bogataš koji puno dijeli na lahom putu. Imali bolji ljudi u umetu od Mujajida, Alima i Muhsina, oni koji djelju na njegovom putu. U Ukoliko nismo jedan od ove tri skupine, uvijek moramo se truditi da budemo i da ih pomognemo. Ali ipak upravo će ljudi sa ovim titulama, bi, biće će sa njima potpaljene džehrenamska vatra. Biće potpaljene džehrenamska vatra. I u kontekstu Alima, ovdje možda interesantno, mada najvjerojatnije da ste i same toga svjesni, u kontekstu Alima, spomenje su stvari Karija, koji je učio i izučavao Allahu u knjigu Kako bi ljudi rekli, maša, la, pogledaj kako je, kako je učen. Ili u ovom našem smislu, da u našim krugovima se kaže, maša, la, pogledaj kako je ona učena, već zna 5, 10, 15, 20 ili, ili kompletan Kur'an. E, zato se čovjek uvijek mora preispitivati sa svojim nijetom, da ne bi, da ne bi bio odpropali. Ukoliko čovjek ne budi imao ispravan nijet prilik za ove stvari, sa njim će biti, biti potpanjanje Džahnemska vatra. Jedan od načina liječenja rija i pretvaranja jeste nečinjenje dobrih dijela u tajnosti i njihovo skrivanje. I to je siguran pudo iskrenosti. I to je siguran pudo iskrenosti. U tom kontekstu, naš poslanik, sallallahu a.s.m. je rekao, koje od vas su mogućnosti da ima udjela u skrivenim dobrim dijelima, neka ga i ima. U smislu, ukoliko tajno možete da uradite i badet, onda ga uradite tajno. I ovaj hadis je šeha Albanija ocijenio vjerodostojnim. Ovaj hadis je šeha Albanija ocijenio vjerodostojnim. Također, naš posanik je spomenuo sedam kategorija ljudi koji će na sudjem danu biti u hladu Allahovog ašaka, a drugog hlada ne bude bilo. Od ti sedam kategorija, sedam uh, vrsti ljudi, dvije kategorije su vezane za tajno činjenje ibadeta. Jedna je od njih je da čovjek tako udjeljuje milostinju, tako udjeljuje novac i metak, opisuje se u arapskom jeziku da njegova lijevica ne zna šta odjelio, desnica hoće se reći da da stvarno se trudi da sakrije to šta je i koliko je odijelio. I druga vrsta a, ljudi iz, iz ove kategorije tajnog ibadeta koji će biti Allahov aršu kad drugo klada ne bude bilo, jeste čovjek koji u samoći spomenu Allaha subhanahu wa ta'ala pa su mu oči zasuzile. Čovjek koji se sjeti Allaha subhanahu wa ta'ala u samoći pa mu je zbog straha i ljubavi prema Allahu zasuzilo oko. Samoća. Zato što to nisi uradio sigurno da bi te ljudi pohvalili, niti da bi ljudi zadivio. Jer ta, u tom trenutku nisi imao koga zadiviti. Kaže se da je Ukbe ibn Amir radijallahu ta'ala anhu prenio hadis Allahog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam koji je zabilježio Imam Tirmizi, a šeha Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, da je naš poslanik sallallahu aleyhi wa sallam rekao onaj koji glasno uči Kur'an nalike onome koji javno udjelju, udjeljuje milostinju. Dočim onaj koji tajno, prigušeno uči Kur'an nalike onome koji tajno udjeljuje milostinju. Zamislite da imamo u našem džematu osobu koja je hafiz Allahove knjige koji svaka tri dana zaklopi hatmu, a da to niko za njega ne zna. I osoba koja svaki možda 40 dana zaklopi hatmu, a svaki a svako to zna. Koja je razlika? Čak i da je obrnuto da ovaj svaka tri dana zaklapa hatmu. Da mu, da mu zato, zato svak zna, a da ovaj u 40 dana zaklapa, da mu niko ne zna. To tajno učenje i tajno, i tajno, ali vidjet ćemo u osnovi Kada nam se umnože javno činjenje dobrih dijela, šta trebamo raditi? kad nam se umnože javno činjenje dobrih dijela, šta u tom trenutku trebamo raditi? I u ovom hadisu naš poslanik Salas 7 podstiče na tajno i na tihu učenje Kur'ana, jer je to kao tajno udjeljivanje sadake. U ovom kontekstu mnogi islamski učenjaci... Uh, su spomenuli upravo opise i, i savjete po pitanju tajnog obavljanja obavljanje namaza. Ali mi ćemo se zadržati znači i zadovoljit ćemo se s ovim što je rekao naš poslanik sallahu a.s. Uh, sada, ako govorimo o tom tajnom činjenju ibadeta, koja su to dobra djela posebno dobra djela koje bi trebali da obratimo pažnju, da da činimo tajno. Na prvo mjesto islamski učinjenci spominju plać i straha od uzvišnog Allaha. Plać i straha od uzvišnog Allaha. I već smo spomenuli sad moricu u hladu Arša kada drugog hlada ne bude bilo zadnja kategorija čovjek koji se bude u samoci sjetio Allaha pa mu oko zasuzi. Ibnu Huber Ibn -hu radijallahu ta'ala odnosno rahimahullahu ta'ala rekao je da je onaj čovjek koju u samoći spomene Allah subhanahu wa ta'la pa mu oros suza a, taj čovjek je postigo stopostotno iskreno u svom plaču. jer kao što smo spomenuli taj čovjek nije mogao i nije imao razloga da plače ni radi koga drugog kako bi ga zadivio i takav čovjek takvo oko koju u takvom koju, uh, situaciji bude zaplakalo džehennemska vatra neće gorjeti džehennemska vatra neće doticati zatim dova za brata u njegovom odsustvu Dova za svog brata u njegovom odsutstvu je jedanoj dibadeta koji bi trebali da činimo tajno. A, kod nas se uvuklo, i hvala Allahu opet što je tako, kada želimo nekom da se zahvalimo zbog dobra koje nam je učinio, mi mu u njegovom prisutu proučimo dovu. Pa kažemo, jazakallah, hajr, barekallah, fiq, ili nešto od onih već ustaljeni dova koje smo naučili. Ili čak na bosanskom, aladati da ti da bi Allah da ti vrati na sudnjem danu kad ti bude najpotrebnije za ono dobro koje si ti mene učinio ali tim učenjem dovoje u njegovom prisustvu, isto kod želimo da mu se zahvalimo, da on čuje to kako bi mi iskazali svoju zahvalnost, zahvalnost za njega Ebu Drda Allahu ta'la ta anhu prenosi da je naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao dova čovjeka muslimana za svog brata u njegovoj odsutnosti primljena je dova Ako učiš dovu za brata muslimana, odnosno za sestru muslimanku, ta dovu u njenoj odsutnosti, kada niko nije prisutan da sluša tu dovu, ta dovu je primljena i objašnjava dalje naš poslanik, da pored njegove glave nalazi se melek zaduže za njega. Pa ta, kada god on uči dovu za svog brata, melek koji zaduže za njega kaže amin i tebi isto. Pogledajte, dok vi, kao jedan od Allahov i robova, učite dovu, Od grešnijih Allahov i robova učiš dobu za svojeg brata. U tom trenutku bez grešnijih Allahov rob uči dobu za tebe. Uči dobu za tebe. I hadis je vjero dostojan, zabilježuju ga imaju muslimi u svojom sahlihom. Šehu l-Islami je objasnio i upravo govori da je razlog primljenosti te dove zato što u odsutnosti postoji ta iskrenost. U, u saboći i odsutnosti onoga koji, za kojeg učimo dovu, postižemo iskrenost. I u tom kontekstu je Seidn Buret en Nibadži, rahimahullah, nas podučio i govori da je neophodno da više ustrajemo učenju dove za našu braću od dobrih dijela za njih. Bolje da povećamo našu dovu za našu braću i za naše sestre u njihovo odsutnosti, nego da povećamo činjenje dobrih dijela za njih. Nekada mi mislimo da činimo dobro i hajt za nekog čovjeka ono se ispostavi suprotno. Ispostavi se suprotno. A u dovi ne možemo da pogriješimo. Ako gospodara svjetova tražimo da uputi našeg brata, da ga pomogne, da ga sačuva svakog zla i da mu podari svako dobro, da ga uvede u dženeca poslanicima, sa iskrenima, možemo li puliti u, u tim stvarima? Nekada će čovjeku posuditi ili pokloniti novac, misleći da će stigeme da ga pomogneš, a taj novac mu bude iskušenje da skrine sa lavo puta, da skrine sa lavo puta. Tako da esajin breid rahimehullah savjetuje da trebamo više povećati naše dove u odsutnosti prema našim braći i sestrama nego što ustrajava u čineni dobri djela, dobri djela za njih. Jedan od ibadeta koje posebno trebamo voditi računa od njihovoj tajnosti, jeste mnogubrono klanjanje dobrovnje namaza u kući. I ovdje su žene u prijednosti odnosno na muškarce. S obzirom da žene većina svojih namaza klanjaju u kućini i farzova i na fila, ovdje su žene daleko u višoj, višoj prijednosti. Čovjek često da ne bi propustio sunete, pogbali ih odmah u džami, a tada uvijek postoji opasnost da to nije uradio radi džematlija. Da nije uradio da bi nekog zadijedio. Dok kod žena je to lakše budu ustrajavale, ukoliko budu ustrajavale. U tom kontekstu naš poslanik, sallallahu aleyhi wa je rekao čovjek ovom namazu u njegovoj kući vrednije od njegovog namaza u ovom mom mesđidu. I to je hadis kod imama Bukhari. Čovjek ovom u njegovoj kući vrednije od njegovog namaza u ovom mom mesđidu, osim obaveznih namaza. Osim obaveznih namaza. I to je ona nedoumica koja se javlja kod hađija tokom obilazka harema Meke i Medine. Sunet te da klanja u po ovom savjetu koji je hadis naših poslanika sal sal salim, koje alejhi ve Imam Buharija bolje je ukoliko može da ostavi namaz za za svoj, da klanja u svom hotelu ili u svojim kućama Takođe naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao čovjeko dobrovoljni namaz kada ga niko od ljudi ne vidi jednak je 25 njegovih namaza pred očima drugih ljudi Što je kao dobarovoljni namaz kada ga niko od ljudi ne vidi jednak je 25 njegovih namaza pred ošima drugih ljudi. Šeha Albanija ovu uh, predaju također ocjenio vjerodostojno. To je upravo su sušta suprotnost od, od farz namaza za muškarca. Farz namaz je 20 nešto puta vredniji ukoliko se obavi u džami. Na fila 25 puta je vredniji ukoliko se obavi daleko od očiju ljudi sve ovo upućuje, da treba i bada te činiti tajno i da treba na file ostavljati za, za obavljanje u kući. E, pored toga, jedan načina na koji možemo postići iskrenost jeste ljubav prema siromasima. Ljubav prema siromasima, čovjeka tjera na postizanje iskrenosti. Zato što od siromaha rijetko kad možeš imati koristi. Siromasi su uvijek u nekoj potrebi, teško kad ti može pomoći, a uvijek je potreban tvoje pomoći. Zbog toga, ljubav prema siromasima nema izuzev bogobojazan čovjek. A naš posanik, sallallahu alaihi wasallam, je posebno imao dovu koju je molio Allah, subhanahu wa ta ta'ala, da mu podari ljubav prema siromasima. Dovio gospodara svjetova da mu podari ljubav prema siromasima. Ebu Dher, radi Allahu ta'ala, anhu, jedan od ashaba koji je imao interesantan život I tumačenje tumačanja stvari u šarijatu poznat među najvećim zahidima u prvoj generaciji Islama. Čovjek koji se najviše odricao do njaluka u prvoj generaciji Islama. Ebu Dher spomenje da moj poslanik s.a.v. rekao, pa kaže naredio mi je moj prisni prijatelj. s.a.v. naredio mi je moj prisni prijatelj. I pogledajte ove počasti. Da čovjek može reći za poslanika s.a.v. moj prisni prijatelj. Moj prisni prijatelj je objašnjava da mu je naredio 7 stvari, pa jedna od njih kaže naredio mi je da volim Siromahe i da budem uz njih. Naredio mi je da volim Siromahe i da budem uz njihovu predaju za biliože imam Ahmed, a Šejh Albani je ocjenio iradosonom. Tako da je ljubav i blizina sa siromasima, u stvari pokazatelj bogobojaznosti, pokazatelj imana, pokazatelj iskrenosti. Jer u druženju sa siromašnim ljudima ne može izdržati izuzet bogobojazan iskrenica. Jedan ibadeta kojim možemo potvrditi i dokazati sami sebi iskrenost jeste dobrovoljni post. Dobrovoljni post. I od svih ibadeta post je jedini koji nema nikakvog svog javnog pokazatelja nikakvog javnog pokazatelja. Da li čovjek posti ili ne? Ukoliko on ne pregovori da kaže ja danas postim, to nikad ne bi niko ni saznao. To nikad ne bi niko ni saznao. I gospodar svjetova spominje da je poseban, da posebnu nagradu ima za post. Da je svim i badetima određena nagrada izuzeo postu. Post se posebno nagrađuje onoliko koliko gospodar svjetova podredi u zavisnosti od roba do roba ili od iskrenosti do iskrenosti. Što se tiče nekih primjera tajnog ibadeta kod Celefa, nalazimo u biografijama naših prethodnika fenomenalne primjere iskrenog i iskrenog ibadeta. A in šalatalo ubjeđen sam da je imam i u našem vremenu. Tako se spominje da u Uesel Karni govorio i savjetovao. Kada se probudiš, moli Allaha da popravi tvoje srce i da popravi tvoj nijet, tvoju namjeru. Jer za tebe nema ničeg težeg od toga dvoga. Ništa nema teže za čovjeka od toga da ti srce bude iskreno i da ti namjera bude iskrena. Sve posljednog toga je lakše. Sve posljednog toga je lakše da odlučiš ne znam koji posao, koje materialno zahtjeve da ima ili koje fizičke da ima zahtjeve, ukoliko budeš izgradio iskren ili iskrenost u srcu, to je najteži dio tog tog posla. Jahe ibn Abikefir, Allah mu se smilo rekao je, budete koncentrisani na nijet, jer je nijet bitnije od samog dijela. Znači, moramo se koncentrirati na nijet, jer je nijet bitnije od samog dijela. Ukoliko čovjek ima iskren nijet, pa udjeli marku. Ili zamislite ukoliko radi ljudi udjeli milion maraka. Ili bilo koji iznos. Pa bolje čovjeku sa iskreni nijetom da udijeli Marku nego onaj koji nema iskreni nijet koji udijeli. Najveći vakiv na donjaluku. najveći vakiv na Dunjaluku trenutno koji je dao na raspolaganje svo, svoj imetak jeste nevjednik čovjek, Ćafir. Ćafir kojem sad i ne mogu se svetiti imena. Bill Gates, Bill Gates. Najveći vakiv trenutno živeći Niko nema da je udjelio toliko novca za neku humanitarnu o, stvar kao što je on uradio. Ništa od toga neće imati nahiretu. Ništa od toga neće imati nahiretu. Bolja je naša bilo koja njena koju udjeli pola marke ili marku ili udjeli pola kruške nego taj čovjek koji udjelio, udjelio toliki imetak. Tako da je a, bolje da nam nije bude iskren nego samo djelo da nam bude a, ispravno ili u nekom velikom kvantitetu. Imam Ahmed, rahimahullah, govorio je svom sinu Abdullahu. I pogledajte, Imam Ahmed, Imam Ahli Sunneta, kako savjetuje svoje dijete. Kaže, trudi se da uvijek nijetiš dobro, jer ćeš biti u dobru sve dok nijetiš da činiš dobro. I je ono, bez obzira koliko čovjek eh, pokleku i koliko god se udalio od određenih principa, uvijek mora osježavati svoj nijet da će se vratiti Konkretan primjer. Imam e, Halku Kur'ana, jednu koju održavamo ne u kontinuitetu, imali smo prekide, pogotovo zbog mokocu sa tokom studija, ali već skoro 15 godina. 15 godina halku Kur'ana koju strajava neki 7-8 muslimana. Masu put smo iz ovih ilovnih razloga pre, prekinuli pa ponovno počeli. Evo imali smo stanku 3 mjeseca zbog Ramazana i poslije dok smo svogodili, poslije Ramazana, Ali pokušavamo da nikad ne odustanemo od nje. Bez obzira koliko posustanemo, uvijek hajmo ponovno, hajmo iz početka. Nismo završili hatmu, nema problema, hajmo ispočetka, početka. Nismo završili suru koju smo e, hivzali, nema problema. Hajmo ponovno obnoviti ono što smo naučili i idemo sve ispočetka. početka. Ukoliko odustanemo, onda smo odpropali. Ukoliko god, do, god obnavljamo svoj nijet i dok god obnavljamo tu svoju aktivnost, Molit će Allah da ustrajamo u njoj i da to da rezultate, bit će hajt. I to je ono što savjetuje Imam Ahmed i to savjetuje svoga sina za koga definitivno da ima da ima posebnu brigu i posebnu odgovornost. Pa kaže, nanijeti da činiš dobro jer ćeš biti u dobru sve dok nijetiš da činiš dobro. Kaže Sufjan ibn Ujajine. Sufjan ibn Ujajine spominje i kaže, ako rob bude iskren 40 dana Allah na njegovo srce spusti mudrost, jezik mu oslobodi, a njegove oči produhovi tako da će vidjeti nedostatke ovog dunjaluka i vidjeće bolesti i rijeke i lijek na dunjaluku. Sufjan ibn Nurjeine rahimehu Allah svoju izjavu, svoj zaključak. I pogledajte ovih ovaj 40 dana, inače karakteristično. Spominji se i ko bude klanjivo uh, farz namaze 40 dana uh, pristezići na prvi tekbir, da će postići iskreno. Zatim imam šafija spominje ko se bude družio sa sufijama 40 dana da mu se razum nikad neće vratiti više. 40 dana, interesantno, interesantno je. Uh, ja znam primjere iz, iz naše uh, lokalne historije za mladoženju koji je prosio djevojku koja je bilo izuzetno atraktivna iz pozitivne i poznate porodice i koja je bila pobožna Allahu subhanahu teala. U vakat kad su svakako žene uvijek sve bile pokrivene i na, na namazu. A, međutim, mladoženja nije klanjao. Ona je rekla, dobro, u redu, uda ću se za tebe pod uslovom da 40 dana obavljaš namaz redovno, posljednje 40 dana radi šta hoćeš, klanjo, ne klanjo, ja ću se za tebe. Pa je kaže se posljednje 40 dana da se vratio i da je us, ustao na namazi da ga više nikad njih ni ostavio. 40 dana je uspio, je uspio je da se navikne i da mu se omili namaz. Sufjanu Jejne govori o iskrenosti koju čovjek, ukoliko bude iskren, 40 danja, dana gospodar svjetova će mu podarati mudrost, oslobodit mu jezik, njegovu oču će pruduhoviti tako da će vidjeti nedostatke Dunjaluka, vidjet će bolesti i lijek na Dunjaluku. E, mnogo, mnogo je još primjera izjava učenjaka samih izjava učenjaka iz, iz te generacije ali preskočit izjave malo ćemo se pozabaviti konkretnim nekim primjerima konkretnim primjerima uh, ljudi iz prve generacije islama i kasnije posljednjih kako su oni postizali iskrenost, ali iskrenost kroz prizmu tajnog obavljanja ibadeta Zubair ibn Uvam radijallahu ta'ala ima izjavao potom pitanju koje sjeća hadisu naših poslanika sallallahu alaihi ve sellem koji kaže kogot mogne da uradi neko dobro dijelo, a da ga prikrije neka to neka to i uradi neka to i uradi to je izjava slična slična izjavi i naših poslanika sallallahu alaihi ve sellem Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'ala anhu je rekao ako ostvanete kao postači onda to i prikrite. onda to i sakrijte Davud ibn Abi Hind Davud ibn Ebihind. Interesantno ime iz razloga, interesantno dijelo koje je uradio, pa bih volio da se zapamti ovo, ovo ime i volio bih da se sjećamo ovih ljudi jer zaslužuju da budu zapamćeni. Kada pogledam koliko malci nauče, uspiju naučiti futbalera i detalje iz, njih, iz njihovih života, to je stvar koje se više ne mogu suprotstaviti, ali bude mi žao zašto ne, ne iskoristimo taj intelektualni kapacitet naše djece da nauči imena ovakvih ljudi, da nauče ove njihove primjere. Pa hajde, ako si naučio futbalere, protiv čega, kažem, ne možemo se boriti, barem nek nauči o -o -ove, ova, ova imena. Davodim Nebihint se spominje je postio 40 godina. Dobrovoljni post, a njegova porodica nije znala za to. 40 godina je postio dobrovoljni post, ali njegova porodica nije znala za to. Kaže se da je radio koje je obučar, pa bi ustao prijen Sabaha i doručkavao sa svojom porodicom. Porodica bi mu spremila ručak koju bi on nosio sa sobom, pa bi kasnije, poslije Sabaha, odmah išao na posao. Vracao bi se s posla poslije na i sjedao bi s porodicom da večera. Tako da u osnovi je o tri obroka. Obrok ujutru prije sabaha s porodicom do ručak, ručak je nosio sa sobom, večer je obi poslije sa svojom porodicom. 40 godina je to uspjevo da, da uradi da njegova porodica ne zna Na jednom od predavanja dobio sam pitanje, s obzirom da je njegova porodica nije znala zato, kako se saznalo danas da, da mi znamo i ovoj e, predaja koji je zabilježeno u pozornjoj knjizi Hiljeto Evliya se zove, koja e, je dosta prepuna je primjera ovakvih, ovakvih situacija. Isto kao što se saznalo za Aliju i Hosejna koji se zvao Zainula Abidinu, koji je imao broj, određen broj porodice u Medini koji on hranio, Svaku noć je nosio hranu, a niko od tih porodica nije znao ko im donosi hranu i ostavlja pred vratima. Saznalo se onog trenutka kada je Ali ibn Hussein radijallahu ta'ala anhu preselio. Onog trenutka kada je preselio, prestale je dolaziti hrana kod kod tih ljudi. Prvo, drugo, kada su ga gusulili, primijetili su tragove konopca preko njegovih leđa, preko vrata, što je ukazivalo da je nosio konstantno da je nosio određentere siromasi, kada im je prestala dolaziti obrok koji su dobijeli na večer, komentarisali su, razmišljali su zašto više ne dolazi onaj dobročinitelj, zašto nam ono više ne donalazi hranu pa su došli do zaključka da je taj taj osoba umrla. Ko je zadnji umr umro ali je ibn Husin. Na isti način, da odibne Abihind, 40 godina je hranio siromahe svojim ručkom. 40 godina hrani siromahe svojim ručkom i umre. I prestane dolaziti više hrana tim siromasima. Ho ne menjuro kuna jenazije u porodica sjetneš porodice reći ćeš da nagradi vaša koca on je redovno nama donosi hranu već dugi niz godina to dolazi do zaključka da, da šta, je, šta je on u stvari radio sa takom hranom a imamo i stvarno jedan priljep eh, jedan priljep primjer iz života čovjeka koji je naš savremenik ovdje u Sarajevu radio u jednom državnom preduzeću učesnik je i rata, tipičan bošnjo, tipičan bošnjo, ne bi se na ulici prepoznao po svom i batu, to ni na, na, ni na koji način. Svake godine neko kod svojih članova porodice slao nahadž. Svake godine bi od svoje plate štedio i slao bi svoje porodice, neko od članova svoje porodice, sestru, brata, znači uvijek nekog pošalje, pošalje nahadž. Prvo, drugo, kaže se da je uvijek postio Davudov post. To se tek kasnije ispostavilo i saznalo preko nekih pokazatelja. Treće bio je hafiz Korana, jakome je učenje bilo izuzetno, izuzetno nepravilno nepravilo, nije znao pravilno učiti Kur'an nije znao učiti Kur'an po Teđvidu ali je bio Hafiz Allah ove knjige kaže se u njegove kancelari kada su otvorili kancelarijski sto, bilo je prepun priznanja i priznanica o njegovim uplatama za, za razne akcije koje su se bile za izgradnje džamije, za, za mnoge, mnoge stvari, to njegova porodica nije ni znala to se tek kasnije našlo u njegovoj ladici u kancelarijskom stobu Tako da hvala Allaho i danas imamo i danas imamo takvi ljudi samo što se mi moramo o, okititi da budemo da budemo jedni od njih. Kaže se da je Abdullah i Mubarek u svojim bitkama stavljao šal preko svoga lica kako ne bi vidjeli da se on bori protiv nevjernika da pokazuje izvjetno veliku hrabrost protiv nevjernika a Imam Ahmed je prokomentarisao da mu je upravo zbog če stvari gospodar svjetova dao visoko stepene na Dunjavuku tako da da ga ljudi pomenju pohajru Abdullah ibn Mubarek Abdullah ibn Mubarek kaže se Abdurrahman ibn Mehdi Allah mu se smiluo, kaže se da bi klanjao ali kada bi neko ušao u prostoriju on bi lego na krevet i pravio se da spava obavljao bi na filu posljednjacije da nije postalo svjetlo tada već bi se nosala svijeća, kada bi ugasio svijeću legao bi odnosno ustao, pa bi klanjao na filu, ukoliko bi čuo zvuk otvaranja vrata, legao bi prije nego što se osvjetli prostorija da niko ne primijeti da on klanja. Rabijem i Hoseim, Allah mu se smilovo, kaže se da je gotovo sva svoja dijela tajno radio. Kaže se, učio bih Kur'an pred otvorenim Kur'anom, pa kada bi video da neko dolazi pokrivao bi taj Kur'an svojom odjećom kako ljudi ne bi primijetili da uči da uči Kur'an. Evo još jedno kod ekstremnih primjera skrivenog kibadata. Supruga Hassana ibn Abi Sannama. Znači kaže: "Hasan i ja bio jegali u postalju, pa kada bi me on prevario, kao što majka prevari dijete u smislu kada bi me uspavao isto ko što majk uspava svoje dijete i kada bi mislio da sam zaspala ustajao bi i klanjao ustajao bi i klanjao kako pogledajte znači suprugo Hasana? Hassana kakav su oni brak mogli imati i zamislite kakav je on uticaj mogao imati na svoju suprugu koje poštovanje je izazivao ovaj čovjek kod svoje supruge sa ovakvim postupom ni uznemirili bi cijeli haustor ukoliko bi ustajali na za ne a ne ženu, znači to bi morao znati povodu njaluka kaže se da je mu va il še tekin seleme puno klanjao u svojoj kući ali prilikom klanjanja je puno plakao ali niza kako dunjaluško dobro kaže nikad ga nije niko natjerao ili vidio da plače na javnom mjestu i mnogo mnogo primjera i mnogo primjera ovakve vrste i ibadeta gdje su ljudi u tajnosti išli do, do krajeva od, određene za nas danas ekstremne ekstremne postupke a u javnosti se ponašali sasvim drugačije u tom kontekstu Imam Šafija, radi Allahu ta'alanehu, rekao, želio bih da svi ljudi uče od mene, ali ne bih volio da iko od tih ljudi pripiše tu zaslugu meni. Jer znanje je Allaho svjetlo daje kome on hoće. Daje kome on hoće. Imam Šafija volio je da se svi koriste od njega, ali nije volio da niko tu zaslugu pripiše njemu. Kaže se da je Ejube Sehtijani rekao tako mi Allaha, čovjek je iskren u onome što uradi tajno, bez toga da objelodani svoje dijelo. Ukoliko uradiš neko dijelo tajno, da niko za njega ne zna izovala, suhanova ta'ala, ejjub sehtijani garantuje da si postigao iskrenost. Također, spominje se da je isti ovaj čovjek ejjub sehtijani, klanjao po cijelu noć, a ujutru kada bi se našao na sabavu sa svojim sugrađanima, protezao bi se kao da je cijelu noć spavao. Protezao bi se kao da je cijelu noć spavao. Hamadin Zeyad priča također za Ejuba Sehtijanija da bi nekada prenosio neki hadis citirao bi neki hadis koji bi kod njega izazvao takve emocije da bi se zaplakao takve emocije bi taj hadis izazvao kod njega da bi se Ejuba Sehtijani zaplakao tada bi okrenuo glavu na drugu stranu kao brisao bi svoj nos i govorio da je prehlada ubitačna govorio je prehlada je ubitačna ostavlja na čovjeka Ne govorići da je on prehladio, već želeći da ih zamaje i da ih izbuni da pomisle da je prehladan problem što musulmu se zasuzele zasuzele oči. Nakon svih ovih izreka i, i izjava postavlja se jedno pitanje. Da li je bolje? I u kojim situacijama je bolje raditi tajnu ibadet, a u kojim situacijama je bolje raditi javnu ibadet? Najbolji odgovor po ovom pitanju našli smo kod Aliza i Nebdis Salama Hanefijskog učenjaka, koji spomenuo i podijelio situacije i kaže tri su situacije. Prvo, ima određenih dijela koje je propisano da radimo javno. Propisano je raditi javno. Kao što je? i badet hijab kod žene. Ne može žena koja izlazi i da kaže ja iz iskrenosti neću da pokažem da sam pokrivena, izaći ću otkrivena. Znači to moraš uraditi javno. Pokriti se, propisno izaći u, u narod. Zatim učenje ezana. Ne možemo jezni reći, slušajte, ljudi, nećemo puštati ezan glasno prepozvučnika, nego ću ja u sebi pručiti ezan rad iskrenosti. Ili, Efendija kaže, ljudi, rad iskrenosti, ja neću učiti na sabahu naglasne u sebi. Znači imaju i badeti koji su propisani očinjenje javno, pokrivanje kod džene ili ezan i kame tekpir, učenje Kur'ana u namazu hutpe, dođe hatib i kaže ljudi ja ću samo da prećutim ovdje radi iskrenosti da se ne bi zadivili mojim, mojim govorom znači imaju i badeti koji su naređeni naređeni da se čine javno i bolje je samim tim bolje je raditi javno imaju i badeti koje je naređeno učiti tajno, u sebi na podne namaz ne možemo učiti na glas, Podne namaz mora biti mora biti u sebi Zikrovi koji se uču na mazu, na ruku, na seđdi, na tešehudu, početna dova. Znači sve su zikrovi koji se uče u sebi i bolje je učiti u sebi. Imaju dijela koje trebamo vagati. Nekada trebamo raditi tajno, a nekada javno. A to sve zavisi da li možemo našim javnim činjenjem postići i badet iskrenosti. I da li možemo postaći druge na taj i badet. Ukoliko javnim činjenjem možemo postići iskrenost a samim tim možemo postići da se neko povede za nama onda ćemo ga činiti javno. Ukoliko ne možemo postići iskrenost onda nikako nećemo činiti javno nego ćemo raditi tajno. Ukoliko ne znamo da će se iko za nama povesti onda ćemo raditi također također tajno. A u osnovi ovdje postoje jedno pravilo kada čovjek poveća činjenje svojih javnih ibadeta treba povećati činjenje svojih tajnih ibadeta također jer ukoliko se ispostavi da mu nešto od javnih ibadeta ne bude iskreno da Allah ne bili Allah dao da njegovim tajnim ibadetima to bude nadokređeno kako budemo povećavali naš javni ibadet tako trebamo povećavati naš tajni ibadet jer to je sigurna putanja u postizanju u postizanju iskrenosti Allah subhanahu wa ta'ala, molim da vas nagradi na vašem ukupljenju, na vašem sabru. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naši ibadeti budu iskreno radi njega, da bude naši ibadeti daleko više tajnih nego javnih. Da naše stanje u samoći bude daleko bolje nego stanje ono koje prikazujemo u javnosti. A Allah je kadar da to ispuni jer Allah voli svoje robove i voli hajir njima. Subhani kallahu ma bihamdik. Ešhadu ilaha ilaha ilaha ilaha استاكبروك وأتوب إليك وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للوشغالي أشاقت نفسي من فردي هنا ما عبدت يا رب انت جرح روحي و